Частина третя. Підривні елементи. Різниця між віртуальністю та життям дуже проста. В конструкті людина знає, що всім керує всемогутня машина. В реальності в цьому не можна бути певним, і тому людині дуже легко впасти в оману, вирішивши, що вона має якусь владу. Квел Криста Сокольнича. Етика над прірвою. Розділ 18. Непомітно, доправити МПС-1 на інший бік планети неможливо. Тому ми й не намагалися. Мандрейк забронювала нам пріоритетну злітно-посадкову параболу в потоці суборбітального транспортного руху картелю, і ми вилетіли на безіменний аеродром на околицях Лендфола, коли денна спека тільки но почала спадати. В бетоні сидів новенький блискучий десантний МП Корабель Логій Мітома, надзвичайно подібний до скорпіона, з затененого скла, якому хтось вирвав бойові клешні. Побачивши його, Амелі Вонг Сават. Схвально гмитнула. Серія Омега, пояснила вона мені, головно тому, що я випадково опинився біля неї, коли ми вилізли з катера. Під час розмови вона машинально крутила волосся, прибираючи пишні чорні пасма з роз'ємів елітного симбіозу в себе на карку і закріплюючи немісний вузол на голові статичними заколками. Цією крихіткою можна пролетіти просто по бульвару інкорпорації, навіть не обпаливши дерев. Стрельнути в парадні двері дому сенату плазмовими торпедами, перейти на хвіст і звалити на орбіту перш ніж вони вибухнуть. Можна і так. Сухо озвався я. Звісно, для таких цілей польоту треба бути кемпістом, а отже ти летіла б на якомусь поцоканому кавалку гівна на кшталт «Мовай-10». Так, Шнайдере? Шнайдер усміхнувся. Так, про це навіть думати нестерпно. Про що думати нестерпно? Поцікавилась Івет Крукшинг. Про життя кемпіста? Ні, про польоти м Відповів Шнайдер, оглядаючи фігуру її маоїйського бойового чохла. Бути кемпістом не так уже й погано. Ну, якщо забути про необхідність співати присягу. Крукшин кліпнула. Ти справді був кемпістом? Він жартує, сказав я, застережно позирнувши на Шнайдера. Цього разу політичного офіцера поряд не було, але як мінімум Дзян Дзяпін явно мав сильні почуття до кемпа, а хто ще в команді міг їх розділяти, було незрозуміло. Мені здавалося, що розпалювати можливо ворожнечу Лише для того, щоб справляти враження на ставних жінок, не так уже й розумно. Втім, шнайдер того ранку не випустив усі гормони у віртуалі, тож, можливо, я просто розглядав усе це занадто виважено. Піднявся один з вантажних люків Локміта. На вході з'явився генд у гарно випрасуваному бойовому хамелохромі, який тоді набув тимчасто сірого кольору, повторюючи основний відтінок десантного корабля. Це було так не схоже на його звичне корпоративне вбрання, що аж муляло око. Хоча всі були одягнені аналогічно. Ласкаво просимо в круїс бляхамуха, пробурчав Гансен. Ми одержали дозвіл на зліт за п'ять хвилин до початку, дозволеного мандрейк часу запуску. Амелі Гонґсават вела план польоту в ядро даних локміта, ввімкнула системи, а тоді не наче заснула. Підключивши через роз'єми на карку та вилиці і заплющивши очі, вона відкинулася назад у чужій меорійській плоті, наче принцеса у криокапсулі, з якоїсь маловідомої каски, складеної в руки заселення. Їй дістався чи не найсмаглявіший і не найстрункіший чухол, і кабелі даних виділялися на тлі її шкіри білими червами. Шнайдер, змушений задовольнитися кріслом другого пілота, тожливо поглядав на штурвал. «Ти ще отримаєш своє», – сказав я йому. «Так, а коли?» «Коли будеш мільйонером на латімері. Він гнівно зиркнув на мене і поклав одну взяту ногу на консоль перед собою. «Ха-ха, блін!» а не розплющуючи очей, скривила в уста. це прозвучало як вишуканий варіант та ніколи. Ніхто з дангерської команди не знав про угоду з мандрей. Гент відрекомендував нас як консультантів і більше нічого не сказав. «Думаєш, він пройде у брам?» – запитав я Шнайдера, намагаючись його розрадити. Він і не глянув на мене. «Звідки мені в біса знати?» «Я просто хотів...» «Панове!» – Амелі Волоксова досі не розплющила очей. Я гадаєте, чи не могла б я трохи насолодитися тут спокоєм перед плаванням? Так, то липельку ковачу, гнівно озвався Шнайдер. Чому б тобі не піти до пасажирів? Місця обабіч вардані в пасажирському салоні вже зайняли Гент і Сунліпін. Тому я перейшов на протилежний бік і сівся біля люка Депре. Він із цікавістю позирнув на мене, а тоді знову заходився роздивлятися свої нові руки. Подобається? спитав я його. Він злизав плечима. Він не позбавлений величності. Але я якось не звик бути таким масивним. Звикнеш. Сон добре помагає. Знову зацікавлений погляд. Отже, ти це знаєш напевно. Що ти за консультант такий? Колишній посланець. Справді, він засувався на місці. Несподівано. Неодмінно розкажи мені про це. Я почув таку саму вовтузню з інших місць, де почули мої слова. Миттєва скандальна слава. Все одно що до клину повернувся. Довга історія. І не дуже цікава. До запуску залишається одна хвилина. Долина з переговорного пристрою «Сардонічний голос» Амелі Вонксават. А я б хотіла скористатися цією можливістю, офіційно привітавши вас на борту швидкохідного десантного літального апарату на Гіні та попередивши вас. Якщо ви не пристепнетеся зараз, я не можу гарантувати вам збереження фізичної цілісності впродовж наступних 15 хвилин. Уздовж двох рядів сидінь почалася вовтузня. Ті, хто вже заплівся, широко всміхалися. «На мою думку, вона перебільшує», – зауважив Депри, неспішно сплітаючи докупи петельки на нагрудній пластині страхування. «На цих суднах добрі компенсатори. Ну, тут ніколи... Ну, тут ніколи не вгадаєш. Може, ми дорогою втрапимо під орбітальний вогонь?» «Все правильно, Ковачо», – сміхнувся Мінігансон. «Шукай позитив. Я просто думаю наперед». «Ти боїшся?» – раптом запитав Дзян. «Регулярно. А ти?» Страх це незручність. Його треба навчитися притлумлювати. Бути відданим бійцем означає саме це відкинути страх. Ні, цяне, серйозно промовила Сунь Ліпін. Це означає бути мертвим. Десантний корабель раптом нахилився, і на мої внутроші та груди різко навалилася вага. Знекровилися кінцівки. Вибуло дух. Господи, блін милосердний. просидів крізь зуби Олегансен. Вага зменшилася. Ми тоді, мабуть, вийшли на орбіту, і енергія, яку. Амелій Вонксават увігнала в підйомники, частково повернулася до бортової грав системи. «Я повернув голову набік, щоб поглянути на Депре. Перебільшує, так?» Він виплюнув кров із прикушеного язика на кісточку пальця і критично її оглянув. «Так, це я назвав би перебільшенням». «Орбітальний статус отримано», – підтвердив голос Вонксават. «Ми маємо близько шести хвилин небезпечний переліт під Ленфольською високоорбітальною геосинхронною парасолькою». Далі ми будемо беззахисні, і я час від часу виходитиму в криві ухиляння, тож тримайте язики за зубами. Депре безрадісно кивнув і підняв скривалену кісточку пальця. На задніх місцях засміялися. Чуєш генде? – заговорила Івет Крукшенк. Чому б картелю просто не підняти штук пять 6 з вогів з великими інтервалами і не закінчити цю війну? Маркус Суджияді далі у протилежному ряду ледь-ледь помітно всміхнувся та нічого не сказав. Лиш позирнув у бік Олегансена. «Чуєш, Крукшинг, Експерт з підривних робіт заговорив, наче за підказкою суджіядів. То на нього був нищівний. «Ти хоч знаєш, як пишеться слово «мародер», уявляєш собі хоч трохи, як у цій являє собою вог на невеликій глибині?» «Атож», – уперто звався крукшинг, «але більша частина кемпових мародерів зараз на землі, а за наявності геосинхронів...» «Спробуй сказати, це мешканцям Заобервіля», – сказала їй і за її зауваженням кометним хвостом потягнулася тиша. В салоні в обидві боки полетіли швидкі погляди, наче кулеметні патрони в патронник. Та атака була здійснена на землі, пані Вартані, нарешті сказав Дзян. Та невже? Гент прокашлявся. Правду кажучи, картелю достеменно невідомо, скільки кемпових дронів-ракет досі розміщено за межами планети. Без базару, пробурчав Гансен. Але спробувати розмістити на високій орбіті якусь суттєву платформу на цьому етапі було б недостатньо прибутково, запитала Варданін. Генн неприємно усміхнувся. Мало ризиковано. Зараз ми покинемо ленфольську парасольку ВОХ. Спокійно, як екскурсовод повідомила по внутрішньому зв'язку Амелі Вонгсават. Чекайте на різкі повороти. З бортових компенсаторів почала розсіюватися енергія, і я відчув малопомітне підвищення тиску на скроні. Вонксават готувалася показати вищий пілотаж, облітаючи планету, та повертаючись у щільні шари атмосфери. Ми вже покинули зону вог, а отже далі наше падіння назад у зону бойових дій уже не пом'якшить ніяка корпоративна допомога. Віднині й надалі ми мусили грати самостійно. Вони експлуатують, торгують і постійно перефарбуються, та попри все це, до них можна звикнути. Можна звикнути до їхніх лискучих хмарочосів, їхніх сторожів, нанокоптерів, їхніх картелей і їхніх вогів, їхнього столітнього нелюдського терпіння і нібито успадкованого ними статусу хрещених батьків людського роду. Можна звикнути і почуватися вдячним за схожу на дар Божий полегкість, жалюгідне існування на корпоративній платформі, яке нам дозволяють. Воно може видатися незмірно бажанішим за холодне, карколомне падіння в людський хаос, який чекає внизу. Можна звикнути і почуватися вдячним. Такого треба стерегтися. Над Подала голос із кабіни пілота Амелі Вонгсават. Ми пірнули. Бортовий ком працював на мінімальній бойовій потужності, і тому здавалося, ніби розпочався гравітаційний стрибок. Просто страхування ще не спрацювало. Мої нутрощі підкинуло до ребр, а задню поверхні очей залоскотало. Нейрохімія раптом недоречно ожила, а пластини з біосплаву в моїх руках задрижали. Вонгсават, напевно, притиснула нас до нижньої межі посадкової зони мандрейк, і заходилося витискати з головних двигунів усе, що можна, сподіваючись перехитрити далекі оборонні системи кампістів, які могли дізнатися про нас заздалегідь, розшифрувавши траєкторію польоту з транспортних передач картелю. В неї, здається, виходило. Ми опустилися в море десь за 2 кілометри від узбережжя Дангрику. Так вонксават швидко охолодила водою поверхні корабля після переходу у схвальний в армії спосіб. Подекуди групи екоактивістів, влаштовували насильницькі протести проти такого забруднення. Та я чомусь сумнівався, що до цього можу додуматися на санкції 4. Війна справляє на політику заспокійливий спрощувальний ефект, який на політики, очевидь, діє подібно до бета-танатинового кайфу. Відпадає потреба в рівноважуванні проблем, можна виправдати що завгодно. Бийтеся, перемагайте, вертайтеся з перемогою. Все інше блякне і зникає, як небо над заобервілом. Поверхневий статус отримано. Мелодійно звалося Вонгсават. Попередні перевірки не виявляють руху транспорту. До берега я полечу на вторинних двигунах, але раджу вам залишатися на місцях до подачі вказівок. Командир Гент, нам надійшло голкокитком повідомлення від Азіка Керере, яке, можливо, вас зацікавить. Гент перезирнувся зі мною, потягнувся назад і торкнувся мікрофона на сидінні. Відтвори його конфіденційно. Для мене ковача суджияді. Зрозуміло. Я стягнув униз гарнітуру і начепив на обличчя маску конфіденційного прийому. Каррера з'явився в мережі слідом за пронисливим щебетанням шифрувальних кодів. Він був одягнений у бойовий комбінезон, а на лобі та щуці в нього яскраво виділялася нещодавно заліплена гелемрана. І він мав втомлений вигляд. Керівництво північного рубежу. ФАЛ-931-4. Ми зафіксували вашу траєкторію польоту та завдання, але маємо попередити вас, що за поточних обставин не можемо дозволити собі наземну чи близьку повітряну підтримку. Сили Клину відступили до озерної системи МЕСОН, де утримують оборонну позицію до завершення оцінки наступу кемпістів і узгодження його наслідків. Після бомбардування очікується повноцінний наступ, тож це, можливо, ваша остання можливість встановити ефективний зв'язок із кимось поза зоною ударної хвилі. Крім цих стратегічних міркувань, вам також треба знати, що картель задіяв у районі Заобровіля експериментальні системи наноремонту. Ми не можемо спрогнозувати реакцію цих систем на несподіване вторгнення. Особисто я, він нахилився вперед на екрані, радив би вам відступити на вторинних двигунах аж до Мессона і зачекати, поки я не зможу віддати наказ про повторний вихід на узбережжя. Це має затримати вас не більше, ніж на два тижні. Дослідження зони вибуху? Його обличчя ненадовго скривилося з відрази, наче він щойно занюхав якесь гниття у своїх ранах. Аж ніяк не варте ризиків, які ви себе піддаєте. Хай яку конкретну перевагу сподіваються здобути завдяки йому ваші господарі. Вхідний код клину додається на той випадок, якщо ви вирішите скористатися запасним варіантом. Поза тим я нічого не можу для вас зробити. Хай щастить, кінець зв'язку. Я зняв маску і відсунув гарнітуру. Ген стежив за мною, ледь помітно всміхаючись одним кутиком рота. Такі думки навряд чи свалив би картель. Він завжди такий прямолінійний, коли стикається з дурістю клієнтів, тому йому й платять. А що. Там за експериментальні... Генд ледь помітно відмахнувся однією рукою і заперечно хитнув головою. Я не став би цим перейматися. Стандартна лякалка картелю. Віднаджує небажаних працівників від закритих зон. Тобто ви її так відгородили. Ген знову всміхнувся. Суджиєдді змовчав, лише стиснув уста. За межами салону завищали двигуни. Ми на пляжі, повідомила Амелій Волксават. Вістин до Заобервільського кратера 21,7 кілометра. Кто из хочет, пофоткай